Bismillahi rrahmani rrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi washabbihi wa men tabi'ahu bi ihsan ila yumidin. Allahun megjithur falenderojm dhe vetëm pritim ndihmë dhe falë kërkojm ndërsa lavdata dhe bekimet e Allahu qofshin me Muhammedin sallallahu alei wasallam me familjen e tij, me shokët dhe të gjithë ata që ndiejkin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. <coughs> të ndërua Allahu të besimtarë. <coughs> Edhe sot në këtë ditë, bëkuar, ditë gjumaja, me Allah të bekuar ditë xhumaje, me lejen e Allahut të munduam që këto minuta që kanë mbetur deri në thirrjen e ezanit, ti shfrytëzojm për të përkujtuar veten tonë, për të mësuar atë që na bën do vi. Edhe sot do të flas për një ngjarje madhore për një zhvillim shumë interesant dhe rëndësishëm që ka ndodhur në kohën e pejgamberit alaihi salatu wa salam. Dhe jemi në muajin Rajab, nga muajt më dhenj dhe muaji i cili vetëm tash para Imran ardhjen e muajit Ramazan dhe është afër shumë në këtë muaj të ndërorët kanë përmendur se ka ndodhur në kone përgambirit Arehi Salatu Asram një nxarje tete madhe, një nxarje shumë rëndësishme e që për neve ka në te mësimet shumëta, për neve ka në te mësime shumë të rëndësishme. Fjale është për nxarjen e israsë dhe miragjit, një udhtim i natës dhe një ngritje me trup e me shpirt në qilë, që i e mundësaj Allahu Gjellewala pejgamberit a.s. e i cilë në këtu thim pa gjera me dëvërtit shumë që ditëshme ishte një mrekulli që nuk i kishtë ndodh as kujt për njerëz më parë do të të ndëru gëzër pejgamberit e me herëshëm kishen mrekulli Allahu Gjellewala i paiste me Mrekullit e caktuara që të dëshmojnë para popullëve të tyre se janë të dërguar. Për çdo pejgamber kishte mrekullit të veçanta. Mir po. Ksoj mrekullie që Njëriu të u dhan brenda një nate me mundësitë e asaj kohe. Mira kilometra. Dhe pastaj të ngritet në qiell dhe të kalon qiell pas qielli. Deri në takimin me Zotin Xhelalul U, kjo nuk i kishte ndodhur as kujt pas Muhamedit (salallahu alaihi wa sallam). Dhe ka shumë transmetime që kanë ardhur nga shokët e pejgamberit (salallahu alaihi wa sallam) që flasin për detojet e kësaj ngjarje. Si, si ka ndodhur, si ka filluar, ka kashku, çfarë ka pas pejgamberi (salallahu alaihi wa sallam) me këtë merat. Unë do të mundohem të ju apërcjell këtë ngjarje Dhe mrena kohës që kemi t'inzirim disa mësime për neve Nga sesikur që kemi thënë Shumë gjyra që kanë ndodhë në kone shpe i gambejrit e alisam Së ndodhin mu A ka mundësi me i ndodhë dikuit israja dhe mirajimo Së është mundës me ka mor funda I kanë ndodhë pe i gambejrit e alisam E pëse ne e kalzojmë pra këtë E për na kemë qef me përfitu nga kënë gjare Kasi ka aty mësime që Edhe na mundë me i marrë dhe me përfitu Kur ka ndodhë, në qëfar rëthana ka ndodhë Israja dhe Mirajin? Mohamedi Alei Israë të Osram të ndëruar lëzër, kur erë dhe në meke, nuk gjetë shumë përkrahës. Shumica e poplit e refuzaj. Në filëm, pasaj filluan me i besu e me i besu njerëz të ndryshëm, edhe nga poplit i, për edhe nga fisët e tjera, jo nuk kishin fesiti, i besonin, i bindeshin. Mir po paria elita, udhëcia e Mekës nuk i bindeshin. Dhe ata organizonin lloj-lloj fushatë, organizonin lloj-lloj pengesash për të ndalë dhe për të ushtruar dhumbin Muhamedit alayhi sallatu wasalam. Dhe si përkrahës kryesor Dhe përkrast më të mëdhajnë Që i kështë në atë ko Për i gamberi Alehi S.A.S. Ishte gruaj e ti Khadija E cëla e ngushtlante dhe përkrate Me fjallë që med vërtit Ishin shumë të rëndësishme për Muhammedin Alehi S.A.S. Dhe në anën të tërë A gjajti e Butalibi A gjajti si kështë besu Mirë përkrate si djallë vlaut Dhe nuk le janë të kura ishët që Dë bëjnë atë që dëni ata zbatonin disa lana kundër pejgamberit e sallallahu alajhi wasallam po jo çka ta donin nga se e kishin problem e Butalibit e kishin problem axhën e tij dhe axha i tij ishte vazhdimisht me ta e përkrahte dhe i dëltë ball kurreshëve të Mekës që mos të guxojnë e ta rrezikojnë jetën e Muhamedit alayhi sallatu wasallam dhe kurreshët e Mekës kishin respekt për Butalibin nga sikte plak i vjetër, ishte i pari i tyre, ishte djali i Abdulmutalivit, gjyshi i pejgamberit sa më i cili ishte, do të thot nga prishit e 10 Mekës dhe nga ata që Zoti xhan lavel ja mundoi që më rihap ujin Zamzam e kështu më rad, andaj kishin vlera këta njerëz dhe për shkak të këtij respekti nuk kishin dëshirë më me pas pun me atë Mirë po Abu Talibi si kurza kështë e vjetër Dhe vdëq e Abu Talibi Por vdëq e dhe Khadija radiallahu ta'ala anha Këta dy përkras i vdëqen përgëmberit Alehi Sera Tosram Në në tjetër Filaj më ushtur rebelimi kërejshve dhe dhunën dhe përgëmberit Alehi Sera Tosram Dhe me të vërtejt i dërguar i jonë Muhammedi alëzëm u gjenë një sitat të palak mushme Sitat shumë e fështir A i kishtë të bindin zotin Ai ishte i bërë dorën Zotit, po mbi gjithë ai ishte njëri. Edhe ai lëndohej, edhe ai prekej, edhe ai mrzitej, edhe ai shtetcohej se ishte njëri. Dhe Allahu xhallahu ala pikrisht këto situata të palakmueshme, në këto çastë të mrzisë e të garkësisë, të brengës, vendos që më ia dhon një hedije të madhe dhe një shpërbim të madh të nërguarit e ti, Muhammedis a.s. Andaj, thëtë pegamberi a.s. salatu a.s. duke ndajtur ka qenë në shtëpia a fërqabës, është hapë për kulmë në shtëpisë e ti dhe e ka pa Gjibrilin. E prej këtu ka fillu pregaditja për Isra dhe Miraji. Isra të ndërrodhë dhe lëzër në gjuhë në rabi i thuet, u thimit natën. Isra është u thimë natën. Andaj ka marë emën Isra, përshka këse ka u thunë natën. E prej ku, këdej ku, e mësojmë. Mirë, për ka u thunë natën. E miraj, miraj është ngritja. Andaj ka u thunë natën, dhe është ngrit lartë. është ngrit në qejë të gëzote gjellë dhe gjellalu. Për një u thimë ka qëtë madhë, duhe shënë pregaditja. Andaj edhe këtu kështë mërekullit shumë ta që i ndodhen pejgamberit Alehi Salatu Asra. Gjibrili ertë të kejgamberit Alehi Salatu Asra dhe fillemisht ja hapi Gjoksin. Na atëko kështë e pamunshme. Kësojnë tërvenime më bojshinë të pamunshme. Sëtë e hapin Gjoksin, në më bëjnë tërvenime. Po prapë se prapë nuk janë si kërsa to që i bëri Gjibrili nga se ishte mërekullit për i Zotit. Por sa për me e kuptu se... Qëfar i ndodhë dhe pejgamberit Alehi Salatu Veselam? Dhe kërë hap i gjokësin, i sili dy ena, dhe njërin enë, dhe të pejgamberit sëmë ishte mbushur urtësi, e ku një urtësi, dhe njëra ishte mbushur besim iman, dhe me ujë zemë zemën, ja pastronë të zemërë dhe brendin, dhe ja mbushte me urtësi dhe iman, e mbushte nga gjithë thë alët, pejgamberin Sallallahu A.S., Më këto nimet e këto dy begatit t'i dha Allahu xherajo xheraloh. Do sa e pastronte me ujin Zamzam. Kur e pasoi dhe përgatiti e mbylli dhe pastaj i ia solli një kafsh që do të ishte mjeti transportues i tij. Diçka do të më thuo. Ajo kafsh ishte buraku, një kafsh që kishte ngrënë nga ushimet e xhenetit dhe kështë e përzidhë Allah u gjenë lewala që ajet ishte barë të si i pejgamberit a lehi së ratu o së ramë në këtë uëthim të shajtë, në këtë uëthim të mrekullive, të një uëthimit të jash zakanshëm, të panjur për njerëzimin. Dhe pejgamberit kërë e përshkua në buraku në tha ishte një kafsh e bardhë, dhe ishte gjatë në dërso në lërësi, në gjatësi ishte pak më e, Gjatë se gomari E pak me e voglë se Kali Mes, mes të dy kafshve E shpejtësia e kësë i kafshve A dini sa ishte Thotë pejgamberi sallallahu alesallam Në këtë u thim E vendost e këmbën Atje ku përfundon të shikimi Par në njëri sa mund të largë me po E atje ku nuk shikhte mu Atje kështë një hapaj Në ladin sa largë e vendost e këmbën Përshka kësë u thonë të me shpejtësia Më ramense shumë shpejtë dhe filloj u thimi për ku ku nësën fillemesht fillemesht e në ruadat në nësën për në bejtul makdis aja që sot është e okupuar dhe muslimanë dhe nuk u lejua ta kryin të drejten që u ta kanë në gjamin e tyna të falen si duha dhe të angëzojnë të drejt e lirisë si kurse shumë popit e botës dhe në këtë gjami, pejgamberi sa sërën në gjamin në kuts në palestinë sotë Atia u thënë gachobia. Natku a rrobat për me shku ditë atje u thënë një muj një mujë gjys, larg ishte. Ndërsa ai u thënë brenda natës. Prandaj ky u thënë brenda natës nga gachobia, në koc e ka marrën Isra. U thënë natën dhe u thënë i shpejt, arritje e shpejt. Për këtë arsye kur koreshtemikës e, e provuan pejgamësin, a është vërtet që ai ka ndodhur, ja për shuan tek kur jami pejgamber son çet për çap, ç'është për çosh. Kreç ka pyetën ai kur s'qeçen më herët. Për të bindur se ka qenë më të vërtet në Beitul Maqdis. Atje Jibrili alayhis salam të ndërveproi i tha Burakun e lidh për këtë hallkë. Ktu pejgamberit i kanë lidh gjithmonë kafshëtyna. Më tregu se ti je një pejgamber nga pejgamberat i në karavanin e të dërguarve të Allahu xhallahu xhelalu. E pastaj Fat pejgamberi s'asëm ka shumë transmetime por doum me shkurtu me tregua ato që ndoshta janë më transmetim për neve <coughs> Atë pejgamberi s'asëm ka taku Musa alayhissalam, ka taku Isa alayhissalam, ka taku Ibrahim alayhissalam dhe me ta ka bisedu. Nga se i ka thënë Allahu xhallehu ala nga botë tjetër në këdbot dhe kjo është mëys për Zotin. Allahu xhallehu ala krijon nga asjeja dhe Allahu e ringjall të vdekurin dhe ai bën çfarë don e pastaj është thirr për namaz që të falën dy recate në Betul Mekkës. Aty Allah xhallori ka sill pejgamberin e tij dhe imam i tyre që u ka prir namaz ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për të treguar të gjithëve se kjo është udhëheci të gjithëve. Ky është i pari të gjithëve. Ky është më i miri të gjithëve dhe ky u prin të gjith pejgamberve të Zotit xhallor xhelalu. Pas sa ka fal namazin Përshuan përshuan fillimin e ngritjës. është ngritë, thëtë përgambërën sëllëm, dhe kemi kaluar në përqil, po doja me prekë qilë në kisha me pas mundësi. Tënë aqë, lartë është ngritë, diri sa, ka artë të këporta e parë. Nga se gjithë qilë, Zotë i ka vendosë portë, nuk ka mundësi me kalu palenë e Zotë i gjelë gjeralu, dhe ato i ka vendosë rojën nga me nekët që ruajnë. Ato portat të qilët Sikur si ka përmën pejganberi Aleyhi Salatu Osra Këtë rrasmetim të ndërnëzër Ka mund si dikut një duk si iluzion Imaginat A thu bëvakia ja kjo pun Për neve mund tjetë kështot Për Allah në gjatë leholl ashtë realitet është e let Andaj përderësa ka përmën këtë Dhe përderësa ka folë për këtë Muhammed sallallahu sallam Na s'kena pikë shqypen të Na besojnë pa pikë më dyshja Absolutisht edhe pësën doqta si pas aftësive tona të mendjes nuk e rog qysh ama mendjen është shumë nuk u fizume ka shumë sene që me mendjes në e rog për ndodhen ato përndaj ka disa zene i kap mendja ato që si kap mendja e Allah ka obligume i besu i besu i me me zemër dhe i mi të bindu në to përndaj asë Allahun se kemi pa e besu i me të asë në gjenneti se kemi pa e besu i me të ekstumërat Për ndaj, thëtë pejgamberi Sausam, dirë se sa ardhëm tek qili i parë Gjibril të rëkitin dirë dhe i tha, kush është roja e qilit parë e i tha Gjibrili, jam Gjibrili me Muhammedin Alehi Sallatu o Sallam Kër në gjëjë roja, em në Muhammed Sausam, thë a është drëgu thë po është drëgu i hapën dyrë dhe hyri në qilë në parë pejgamberi Alehi Sallatu o Sallam E aty pa një njeri të mbështetur të ulur mes dy kulltuçeve dhe i cili i dëshoi mirë se ardhi pejgamberi telejsallahu alaihi sallam dhe i tha mirë se ke ardhur o biri im. Dhe o pejgamberi më i mirë. Atëra pejgamberi thonë iibrit kush është ky thash Ademi alaihi sallam, baba e njerëzimit. Tot se fton qiellin në e pore është taku me Ademin alaihi sallam. I dëshoi mirë se ardhje dhe u dhënë rrugtim të mbar. Vajzdoj pejgamberi Alehi Isam në, në qilë në dyjtë të ndërbëzër. Në qilë në dyjtë, kur vazhdoj pejgamberi Alehi Salat Osram, aty u takua, si kur së fatë pejgamber samë, me dytë djemët e tezës. Kushtë jam dytë djemët e tezës pejgamber? Isau Alehi Samë dhe Jahi Alehi Samë, i birë i zekëriaut. Jahja i ben zekërija, onë Jahi Alehi Samë dhe Isazim janë dytë djemët e tezës. Dhe dytë me linanë në qilë në dy Ellata i dëshrua mirsarë pejgamberit aleyhis sallatu wasallam dhe u htim të mbar dhe vazdhoi më tutje në 130 në 130 kën e taku Yusufun aleyhis salam. Kur e ka pa pejgamberin e mësuar son tha, ja i afrëto do Zoti gjysmën e bukurisë. Do kedit gjysma e botës bash me u boshishim të bukur se ai. Ishte shumë i bukur dhe ndriçon të fytyra nga bukuria. E edhe kë i dëshroi mirsarë pejgamberit aleyhis sallatu wasallam dhe rrug të mbar. E vazhdoi pejgamberi Alaihiselam me udhimën e tij në qjellën e katërt. Në qjellën e katërt u takua me një pejgamber tjetër, Idrisin Alaihiselam. Dhe Allah por ta thot "Warafa'nahu makana 'aliya". Duke qet pejgamberi kemi lidh në një drejjtë të lartë, shikoj në qjellën e katërt aty lart ishte Idris Alaihiselam. Edhe ky i dëshironi të ardhje, edhe ky i dëshironi ukt të mbar, ta gjithë e për të mirë dhe të gjithë e dënë. Dhe respektonin dhe kishin konsiderat Dhe respekt për Muhammedin Alehi salatu vësra Vazhdej pegamersin qil Në qilë në pest Edhe në qdo qilë trokitej Kërkohaj leje dhe hynë të pegamersin Me leje Në qilë në pest këtë akaj E takaj Harunin Alehi salam Blane Musaut salam. Dhe në qdo situatë dhe në qdo herë pësë të Gjibirin Kusho kjo, kusho kjo se nuk i njëft të pegamersin Dorso Jibrili përgjigjë thonte, "Ky është Filoni, ky është Filoni kështu më radh." Dhe s'u dhënë katraz i tha, "Ky është Haruni, i bën i Israilëve, pejgamberi dërguar tek bën i Israilit." Edhe ky i dëshëmir se ardhje, edhe ky i dëshëruq të mbar. Vazhdimo tutje në qytullin e Gjosht. Pas atrokit i Jubdera, aty e pa një njeri interesant. Thashë po shuan pejgamberson edhe, sa interesant ju ka dukur që ka paë. Kush ishte ky? është Musa alaihissalam. Dhe kur e pa pejgamberin alaihissalatu vesselam me Xhibrilin, Musa alaihissalam dhe kur e pa se po mbillet dal, i tha Xhibrilit, nuk më ma ka marr mania ti kam më dërguar Allah pejgamber më të mirë se ti. Ky ko ka më i mirë se ona. E kur vazhdoi pejgamberi sa më për qendër shtat, e ndërgjoi Musa ona çëm duke çajit. E pyeti Xhibrilin pse po çon Musa alaihissalam? I tha Xhibrili, ngase e ka kuptu se nga umetit ytë kanë mehin gjenet shumë ma shumë se nga umetit ytë i tijemë dhe onë ka musa e samë pasus shumë por nga umetit pejgamber e samë kanë mehin gjenet ma shumë ti s'ka pejgamber që ka me pas nga umetit i gjenet ma shumë se umetit Muhammed e samë anë kjo është për njëve kërari dhe gzim kjo është për gzim i mad diri sa ka vërdu në qirën e shtatë në në nëzër në qirën e shtatë në plak të mbështetur për një shtëpi, sikur se qab janë tokë, e janë qilë, betul ma amurë, një shtëpi Gjell e ndërtuve me adhërëm da i zhutë gjellë gjellë lu. E kërë e ka përshëndet, i ka thonë gjibrit, kush o kë, dhe kështë Ibrahimi Alehi Salam, kështë baba i pejgamberve, Ibrahimi Alehi Salam, e kërë e ka thaku pejgamberve Alehi Salam, i ka thonë, bo një salam u metit të në shumë, pra Ja din vlerën këti umeti Kër je pasu si pejganberet e sam Ska kusht nuk dënë të jopë Pas ajë që se dënë zotin Ajë nuk dënë Ajë që nuk dënë Ibrahimin e sam Nuk dënë musën, nuk dënë asë Muhammedin e sam E po gjdo nje që i ka litërur bësim Ndashni për pejganberet Ska qara për adasht në musliman Nga se shikoj Ibrahimin e sam ka mba një selam Umejti ta Edhe thuju Se gjenete është Tok e papunume Në të ku punaj në ndërtonë pejtoke, me qëka? Dukë jë thënë Subhanë Allah, walhamdulillah, wa la ilaha illa Allah, wa Allahu akbar. Andaj, këtë dunja ndërtonë me tulla, e me armatur, e me lëjllë i materiale dhënë me faguë, e shtraajta, men zë i bëni shpi, dërshë të gjenit në ndërtonë, tunajtë, Subhanë Allah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar ti thua subhanallahu meleket e ndërtojnë një, një mur atje ti thua elhamdulillah ata ndërtojnë sa çeshti pikturit ata drejtohen për ty palla dhe shtëpi atje kjo është selami i ibrahimit alajihissalam për ummetin pejgamberi e pas kësaj pejgamberi pasaj grit tek niveli i çu drutul muntaha një dru i madh sa çe pejgamberi do thotë nuk di me ua po shur se i bukur është e pastaj ka vazhduar motutja por i vërtmuar në një vend ku nuk ka shkel askush sa që asë Gjibri s'ka pas dhe e të vërdëmetutje që t'komunikon me Allah në Gjallat Gjallahu e aty Allah o Gjallahuala ka fur me pejgambirin A.S. dhe në kuadrët e asaj që ka bisedu dhe ka komuniku me te ja ka shpall ja ka shpall një shpallet madhe që ka në këtë u thimë kash të madhe në këtë u thimë kash të rëndësëshëm me gjitha këto zhvillime, këto respekt e këto ndërime ja ka shpall Allah o Gjallahuala Me falë në mazin Mirë për e ka shparë me falë 50 vakte Ka thonë e ka obligin u me tëtë 50 vakte Me falë në ditje A të një saj bjenë me falë 50 vakte Gjdo gjysore gati me që me falë Gjysati in i kje, gjysati in i kje Në me që me falë Dukë e zbitë të poshtë Në cilën qile ka taku Musa në e sa? Në gjashtë e me pa po. E duku këvirë ka pa po prap Musa e sa Musa e sa mi ka thonë Qka dha zoti? se e ka ditë mu sasëm se kur ta kosh më allahon tjep hedije se kur se mu ta kome njëri të mirë <coughs> me shku me vizitu dikan a ja të alen një fjall të mirë ja tjep një parfim ja tjep një ni... tjepaj se ja të qetë më ngërbuk njëri mirë nuk mund nuk mund është më uda pe ti patë në ru më diqka e kur zote gjellë de vola po ta kosh më allahon është pa tjep kur gjë sa është e mund është me kja andë i mu sasëm i tha qëfar hedije t Musa e qëmë tha, nuk ka mundësi me i falu mëjtët pëzvejt, i kompërvun e njërës, i shpërvun Musa e qëmë njërës, i ka përvun më pak e një ka në këtë fjallën. Këthavë të zote lupëm i paku, e Allah u gjellua ka vendos me i bo pëzvejt, mirë po pse i ka bo pëzvejt, urësimin amsunive tishka këtu. E u këthy të ka Allah u gjellua, Allah u e zvoglën të, e sa e zvoglën të Allah, Musa e qëmë tha, këthavë apetë se shumë kur ka shkuar tek muzat sapo saila tha, tha past ktheu thase edhe këtu s'u i falim as pres nuk i dhënë ngati subhanallahu ater muam sapo tha vallahi vjen morrë më shku më po e lloj më çikaç ai allahu ja ka thua të morrë mos m'u kthim ose kjo sot punë kompromisi sot kjo punë negocjota me zotin sa mirë jo ja, ja. allahu ka caktuar sa më i bë mir po i ka bë allahu nëse mundsi që këta të pejgamber me bumave të më zveti e na më ngut çapo flasin këta me më mësudë që kanë Me mësuna se Pes dhe dhe me i palonë Së shumë pasore pa i falë po? E ka bo Allah umë pes rahmet për neve A ja ka qëllu muza që asë pes nuk i falin Po ja ka qëllu muza Pse njerët habite në mashtruan Mirë po i lumej që i rrin gati Këti ndërimi hinur Dhe kësaj porësie të Allah gjallora Që i adha të dërguarit e ti në këtë vend Ka qëshajt Të gjithë të obligime të tjera Jo në bunë tuk Arë gjibil pej qëllit në tokë ka thonë benga person, e kanë borx me pokit punë, duhet me lërgupi kësaj pune, këtu veç namozu është është një qjell. Andaj të ndërgoz ka shumë dobi që dolën pikë këtij rasti. Unë ndosht veç me përse si transmetim, an hodhë but të flasme përse dobi që dolën pikë këtij. Mirë po. Kur jo mos moshim sin pikë kso çka kanë thonë. Kur jo mos msojmë hiç. Veç ne se kuptojmë rancin e namazit. Edhe vlerën e namazit. Edhe rim gati pesë votave për të kuptu se Allah nga kanë deru, se me këtë namaz të kalon ngritesh, e ta i buosh i mirë, e ta i buosh i lërsum, e ta i buosh i respektum, e kështu më ratë nëse veç porosin e namaz nga kemi marë, na e kena marë veshë sa duhet porosin e kësoj njërët madhe Israës edhe Mirajit. Allah nga bëf nga ta që e falë namazin, Allah nga na bëf nga ta që i rrimë gati namazit, Allah nga na mundëso që familje të nga me falë namazin, është synja jonë e, e fola namazin të rrin një ton e të reja tona me një gatë namazit dhe Allahu na leu sikur se po namushet në xhamia xhumave hala mashu po mush rrug mos i nxoshim këtë qytet i mushht me namaz ditë që falen xhumon po duplikimet e tjera kena çem me i pa këtari një dhe të tjër që vin xhumon me fal namazin edhe kur vjen i kundia sot edhe akshom edhe siya këtë në obligim gasallahu xal dehu na në kanë ndëruar me kët namaz prandë ndëruam sot që rrim gati këtij obligimit të Zotit që dha qetë. Allahu na udhëzon në rrugën e drejtë, me kaç për do fund, Zoti ju ndëron dhe ju promet. Safat, sa ti nuk i mundi të ose ndërë, të ndëruzën, leh ia bë tira edhe të, të tjera që të falën në brana, po edhe jashtë më fal, Elhamu nuk është si as buar mirë po, kush ka mundsi më fal në brana mirë, kush nuk ka mundsi le të gjë në vend jashtë Zoti ju shpëbleft. Sallallahu alah Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallamat aseeman katira.